Norman, az ajtómhoz se tenkedek, amikor meghallom, hogy Molly elhagyja a lakását. Soha nem megy el hazúról ilyen későn, így biztos vagyok benne, hogy most valami fontos történik. Lift beszáll, én pedig lépcsőn osonok le a földszintre. Megvárom, míg kilép a kapun, és csak ezután bújok elő a lépcsőfordulóból. Lábúj hegyen araszolok a kapu felé, és magamban igyekszem kiszámolni, merre járhat éppen. Ha húsz másodpercet várok, mielőtt a nyomába eredek, már egészen biztosan nem fog gyanút. Csukott szemmel számolom visszafelé az időt, aztán nagy lendülettel nekilódulok, de hirtelen megtorpanásra kényszerülök. A torkomban dobogó szívvel húzódom vissza a fal mellé, molly egy férfival áll odakint, egy férfival, akit még soha nem láttam. Menjünk hátra, van itt egy tér, javasolja Molly, majd elindulnak, hogy megkerüljék a házat. Már tudom, mit kell tennem. A hátsó bejárat felé veszem az irányt. Az apró, füves területet csak néhány gyengefényű köztéri lámpa világítja meg, ami szinte teljesen hatástalan a sötétség ellen. Csak a hangjukat hallom, ahogy lassan egy padhoz sétálnak, majd leülnek rá. Utánuk lopódzom, de ekkor észreveszem, hogy egy kutya is van velük. Mégsem merészkedek olyan közel, mint szerettem volna, hanem megállok egy fatövében és rásimulok a törzsére. Még így is eljutnak hozzám a beszélgetés hangfoszlányai, én pedig lélegzett visszafolytva engedem magamba a szavakat. Molly sírása úgy hat rám, mintha fúrógéppel ütnék át a koponyámat. Megint az elviselhetetlen késztetés kínos, hogy tegyek valamit, hogy megmentsem valamitől. Most azonban egy másfajta érzés is társul mellé, lángoló dűszorítja ökölbe a kezem, nem tudom ki ez a férfi, de egyáltalán nem kéne itt lennie, a melkasom szorít, izzad a hátam, pedig átjár a hideg szél. Amikor megcsókolja Mollit, mintha egy rozsdás pengét döfne keresztül a szívemen, és még meg is forgatná, hogy kellőképp elfertőződhessen a seb. A legszívesebben közéjük ugranék, hogy válassza őket, hogy magammal ragadjam Mollit, és biztonságos helyre vigyem, de képtelen vagyok megmoczanni. Csak várok. Várom, hogy vége legyen. Egy örökké valóságnak tűnik, mire szétrebbennek, aztán lomhán felkászálódnak. A hátsó bejárat felé indulnak. Visszafojtom a lélegzetem, és már-már egyé válok a fatörzsel, amikor elhaladnak mellettem. A kutya szimatolni kezd a szomszédos fánál, és egy pillanatra összeakad a tekintetünk. Vakkant egyet jelezve, hogy észrevett, de aztán a férfi magához hívja és pórázra köti. Csak egy lépésnyire vannak tőlem, amikor újra csókban fornak össze. A vér zubogva áramlik a koponyámban, és összesűrűsödik a nyálam, Undor és félelem szorítja a torkom. Amint Mollit elnyeli a háza, férfira összpontosítom minden figyelmem. Mi köze Mollyhoz, is? Miért gyűlölöm ennyire? A nyomába eredek. Amikor kiérünk a lakótelepről, a kutya ismét felvakant, majd morogni kezd. Lemaradok, és behúzódom egy alacsony kőkerítés mögé, a férfi azonban megtorpan és hátra néz, Gyanakodva kémlel körül, még egy lépést is tesz visszafelé, aztán megrázza a fejét. Gyere, Winston! rántja meg a pórázt, aztán tovább sétálnak a felüljáró felé. Nem merészkedem tovább, inkább visszabújok a sötétbe. Molly háló szobájában állok. Már egy órája, hogy dolgozni mentén pedig. Átson fordáltam és birtokba vettem a lakását. Van itt valami, ami egyre csak hív, csábít magához. Az éjeli szekrényéhez lépve megakad a szemem egy könyvön. A hátoldaláról ugyanaz a férfi mosolyog, akit tegnap este vele láttam. Mason Reed út az önvalóhoz hirdeti a cím. A kezembe veszem, hogy belelapozzak, de hirtelen gyors vonatként száguld végig rajtam a félelemmel vegyes dű, és csak azt veszem észre, hogy az ujjaim önálló életre kelve tépnek bele a lapokba. Ó, ne! A könyv kiesik a kezemből, én pedig levegőért kapkodva hátrálok az ajtó felé. Váratlanul heves rosszul lét fog el, épp csak elérem a vécét, hogy kiokádjam a gyomrom tartalmát. Fájdalom szorítja a bordáimat. Valami távoli fájdalom emléke, ami egyszer régen letaglózott, és majdnem az életemet követelte. Olyan erős, hogy csak alig-alig tudom elviselni. Mi történt velem az Isten szerelmére? Lehelem bele a vécékagylóba. Miért nem emlékszem semmire? Lehanyatlok a csempézett padlóra, és összegörnyedve vergődök akár egy pondró. Hirtelen fel sem tudom fogni, hova kerültem, meghatározhatatlanul hosszú időnek tűnik, míg az elmosódó foltok kirajzolják a csempék téglalapjait. Aztán lassan visszatér a vér a végtagjaimba, és megérzem a hányás ízét a számban. Összekaparom magam a földről, majd a hálószobába támolygok, hogy ellenőrizzem az időt a fali órán. Csak tíz perc telt el, de egy örökké valóságnak tűnt. A tekintetem a tönkretett könyvre téved. Ez nem maradhat itt. Molli sosem tudhatja meg, mit műveltem. A hónom alá rejtem a megtépázott irományt. Persze, észre fogja venni, de azt nem tudhatja, hogy én voltam. Hiszen nem is látott még. Fogalma sincs, hogy minden nap itt vagyok, és egészen közelről figyelem. Ólom húzza a gerincemet, ahogy a kiárat felé vonszolom magam. polygok a lakásomba. Óvatosan behúzom magam mögött az ajtót, majd a földre hajítom tépett zsákmányomat. A tompa puffanásra dézilép elő a hálószobából. Nem is tudtam, hogy itt van. Az arcán hízelkedő mosoly terül szét, és kitárja felém a karját. Hozzásijetek, hogy megöleljem, vágyom a megnyugtatására, ehelyett azonban hirtelen fájdalmas ütést érzek a koponyámon. Újra sötétség. Tíz óra tizenegy. Tizenkettő. Tizenhárom. Nehéz szemhélyem alól dézit figyelem, ahogy a földön ülés Molly piros hajcsatját meg a könyvet nézegeti. Körülötte szétszorva a rajzaim hevernek a földön. Mozdulni sincs erőm. Úgy érzem magam, mintha napok óta egy falatot sem ettem volna, és rettenetes fájdalom hasít a fejembe. Daisy egyszer csak a zsebébe nyúl, és a kezében megpillantom a halálfejes öngyújtót, szikra sercen. Ne! nyögök fel erőtlenül. Daisy felén fordítja az arcát, csak az elmosódó profiját látom a félhomályban. Aludj, Norman! szór szárazon. Mit művelsz? Minden erőmet összeszedve felkelek az ágyból, majd hozzálépek. Ezeknek menniük kell, mondja rezzenéstelenül, majd újra felizzik a láng az ujjai között. Olyan hirtelen csapok le rá, akár egy támadó állat. Kiütöm a kezéből az öngyújtót, majd a földre lököm. Apró teste alig jelent kihívást, még így is, hogy jártányi erőm sem maradt. Nem veheted el tőlem, kiáltam, de igen. A szeme akár a csapa, hogy feltápászkodik a padlóról. Azt mondtad, nem érdekel, ha lopok. Mindig is ezt csináltuk, nem? Loptunk mindenfélét. De ezt nem tarthatod meg, sziszegi. Miért nem? Nem rajzolhatsz többé virágokat, és nem mehetsz a szomszéd lány közelébe megértetted? Miért? Ordítom izzó haraggal. Nem fogom engedni, hogy ezt tedd. Mert akkor emlékeznék? Nézek rá kihívón. Akkor megtudnám, mit titkolsz előlem? Igen. Feleli, rezzenéstelenül. Egy percig meretten állok, majd megvonom a vállam. Rendben, felelem, aztán az éjjeli szekrényhez lépek. Felveszem a gyógyszeres dobozt és az ujjaim közé rejtem. Daisy döbbent hitetlenkedéssel bámul rám. Ha felgyújtod azokat, elveszem a tablettáidat. Vetem oda. Felfogod, mit beszélsz? Ereszti le az öngyújtó tartó kezét. Ha nem kapok gyógyszert, meghalok. Igen, rettsen a hangom. Ha pedig hozzányúlsz a dolgaimhoz, megöllek. Daisy Ajka elnyílik, majd apró gyöngyház fényű fogaira zárul. Lehajtom a fejem. Elképzelni sem tudom, honnan jött ez a gyilkos dő, ez a mindent elemésztő indulat. Vajon azelőtt bántottam másokat? Gonosz voltam? Sötét démon, aki emberek életére tör? Bocsánat, bocsánat, visszakozom riadtan. Add ide a gyógyszert. Nyújtja a markát, én pedig engedelmeskedem. Az elképzelés, hogy gonosz voltam, beeszi magát a fejembe. Emberek életét döntöttem romba, vagy talán ki is oltottam, aztán leállítottak. Megpróbáltak eltenni lábalul, de nem sikerült. Élve kerültem ki a kórházból, de a múltam nélkül. Daisy azért van mellettem, hogy a homályban tartson, hogy semmi se térhessen vissza a régi Norman Harrisből. Azaz ember meghalt, nem keresik és soha nem is fogják megtalálni. Én meg egy árnyék vagyok, egy szellem. Lenézek a kezemre, nehéz megszoknom a látványát, valahogy olyan nagynak tűnik. Az ujjaim hosszúak és csontosak, a kézfejem inas, néha azt érzem, ez nem is az én kezem, talán ezt is a kórházban kaptam. Ez a kéz nem lenne képes bántani senkit. Vagy mégis? Mi van, ha a gonoszságot nem lehet kitörölni az ember fejéből, ha az ugyanúgy hozzám tartozik, mint egy testrész? Mégsem dűből vagy gyűlöletből teszem, amit teszek, hanem mert nem tehetek mást. Képtelen vagyok visszatérni abba a zsibbadságba és szó nélkül követni dézi utasításait. Nem tudok már bólintani, amikor rám szól, hogy hallgassak el. Valami megváltozott, és Molni miatt történt. Ide jött és felásta a múlt sírját. Van nála valami, amire szükségem van, ami jobban kell, mint az étel, és én meg fogom szerezni. Dézin nem akadályozhat meg. Erősebb vagyok nála.